«Навіть для самої себе, що жінка зупинилася. Новачкам щастить. Вони все зробили, як слід. Ритуал відбувся. Вам залишилося подумати про якесь бажання». Галя дивилася вслід своїй співрозмовниці. Та видалася їй зарозумілою і занадто категоричною. «Досить» припинити будь-які спроби консультацій, щоб не викликати очевидних чи прихованих глузів. Пінзель то чи не пінзель, правду кажучи, авторство нічого не важило. Яблуко наділено надзвичайними властивостями, воно таїть у собі не менше загадок і запитань без відповідей, ніж його гіпотетичний автор. Невідоме авторство не змінювало суті цього предмета без сумніву надзвичайного. Вона залишила яблуко на задньому сидінні в салоні і пішла з фотоапаратом до церкви привітати отця Михайла, до якого вже можна було доступитися. Галя так і не довідалася, що її випадкова знайома за кілька днів буде вкрай здивована несподіваним збігом обставин. Бучачани, які зустрінуть музейників вороже і відріз, відмовляться від усяких спрок, Порозумітися, які ні за що не захочуть віддавати на виставку до Парижа деяконські врата з церкви Святої Покрови. За кілька днів змінять свою думку і погодяться віддати реліквію на якийсь час дарма, що попередній досвід свідчив, усе, що беруть тимчасово, ніколи вже не повертають». Отож, серед 47 робіт майстра, що їх відібрали фахівці для виставки у Франції, будуть різьблені врата з Покровської церкви, а кам'яна скульптура Пінзеля залишиться в селі у надійному сховку, накрита беретою. Певні логічні пояснення ці два факти без сумніву мали. Але жінка, яка в рукомищі назвала яблуку «Айвою», навіть не наважилася ні з ким поділитися дивним спогадом і, зміркувавшись, визнала його за один з випадкових збігів, якими рісні життя. Того дня в рукомищі, йдучи від жінки з яблуком до своїх колег, вона подумала, гаразд, зі святим Онуфрієм не склалося. нехай би вдалося переконати бучачану. Поки Галя говорила з людьми, поки обходила церкву з фотоапаратом у руках, Іван, відкинувшись на сидінні, спав. Він умів засинати будь-де і відновлювати сили за півгодини. Коли розплющував очі, внизу біля церкви отець Михайло говорив щось у камеру. Не звідки взялися телевізійники. Вони кивали головами, приступивши до нього зі своїми мікрофонами. Священникові було не до яблука, Галя його і так не показала. За вікном змазаний строкатий малюнок придорожних дерев і кущів, миготлива імпресіоналістична смуга, у машині затишно, наче в хаті, босі ноги на капцях, яблуко на корінах, сонце бавиться з ним, пестить теплими полисками, торкається пальців рук. Справді. Роботи Пінзеля їдуть до Лувру? Запитання, виринали... Запитання вириває Галю з млосної задуми. Іван пояснює, його найбільше здивувало, що до Парижа поїдуть навіть старі пошкоджені скульптури, без рук чи навіть без лиця. Звісно, поїдуть, у листопаді відкривають виставку. А що означають ті малюнки? Які саме? Ну, на плечі і той, що в яблуці, вони що, однакові? Галя лише кивнула, озвалася сонним голосом. Ніби автограф, авторський знак. Їй не хотілося більше про це говорити, принаймні сьогодні. Свого часу яблуко вже побувало в руках експертів, вона вже чула – це не пінзель. Тому і головному знавцю і рятівникові багатьох робіт скульптора Борисові Григоровичу Возницькому його не показали. Не склалося. А далі питання зникло само собою. Бо яблуко втратило колишню силу, обдарувавши кожного за принципом «одна мрія в одні руки». Струмов його ще дрот усох, можливості вичерпалися і яблуко сховали в магденій коморі на віллі зубрівка. Розчарування від слів співрозмовниці не було. Навпаки, як вона розгледіла те, чого ніхто не помічав дотепер? Ті всі нерівності і опуклості, що склалися в автопортрет майстра. Для цього треба було впіймати сонячне світло під певним кутом і чи не в певному місті, рознявши половинки яблук під самим бучачем, де скульптор жив від середини сорокових до початку шістдесятих років XVIII століття. Це відкриття таке ж невідворотне, як обіцяний землетрус. У рукомищі. Ірина хто не вміє тримати язика за зубами? Перевірила своє спостереження, наче досвід провела, одмовляв, іду тепер на зустріч із дівчатами, тою самою дорогою, що й до музею, на якій переважно все й трапляється, тими ж вулицями, що правда не до самої митної площі, де музей Пінзеля. Перед Бернардинським костелом повертаю ліворуч. І що я бачу? А нічого. Нічого не відбувається. Звичайні перехожі довкола. Де ж ті пінзелевські типажі? Де ті химерні подорожани? Немає. Заклопотені сучасники поспішають хто куди. Хаотичний морашник великого міста. Емоції ховаються за масками байдужості. Лише коли-неколи зблисне живий погляд усміхом або глибинним смутком.